För den har susat nog Den gamla finska skog Då mellan furorna i Jervis Om du stickar kniven i den rika kronofog den, så gifter jag mig den vackra hänkan nästa vår För sticker du med kniven och sen stickar du till Tockholm Så sticker jag mig hänkan till en press så fort det går För den där susat Nu den gamla finska sol Då mellan furorna i sorg vi Om du stickar kniven i den rika kronofogten Ska lutta vara jämt och jag ska glömma det som skett Att du lär vara den som råkar skära av mig hörat I festligt mod, i hastigt lag så händer det så lätt För den har den gamla finska skor Dår mellan furorna i sorgärvis Om du stickar kniven i den rika kronofogden Så köper jag biljett till dig på gamla bordet två Och håller du dig nykter tills du kommer fram till Stockholm Så lovar jag att sända pengar till dig då och då Förrän har susat den gamla skogen yeah. Om du stickar kniven i den rika kronofogden och sticker sen till Sverige är det bra om du kan slåss Men akta dig för spilta ligan, så och på, För där finnas hult folk som alla liknar oss För den där susa klo yeah. Om du sticker kniven i den rika kronofukten Och jag får vänkan vänkansäng och därför inte kan Däjsenda några pengar kan jag rekommendera. Ett riksamt litet hängelse, hissar den härnesan för den där den gamla finska solen, tonen mellan